Обіцяю, що в наступних абзацах стане зрозуміло, в чому тут річ. Це, по суті, те ж саме, що й штани, зодягнені через голову. До стін примкнені важезні полиці, котрі відмикаються і установлюються горизонтально лише перед самим відбоєм. Тоді на них можна лягти. Полиць 4. Бойкамера 6 зору врахована на 4 Посеред камери в дерев'яну підлогу монтовано залізобетонний стіл, що радше нагадує фантастичний гриб, вирощений тут якимось зайдою-гулівером. До окруж велетенського гриба чотири пні також бетонні. Але стоять вони так далеко від стола гриба, що ти, сидячи на бетонному пні, не зможеш опертися ліктями об стіл. Зроблено це задля того, аби мешканці ФІЗО не могли подрімати, сидячи за столом. Весь фокус у тому, аби ти цілих 16 годин перебував на ногах, аж доки відімкнуть нари. Бетонний пень, виготовлений так, що на ньому здорова людина здатна посидіти хвилин 10-15. Я не міг перепочити і двох-трьох. Для мене навіть кухонні стільці не годяться. Де вже мені сидіти на отих хитромудрих пнях? Перед тим, як запустити в СІЗО, тебе роздягають до трусі, аби на твоєму тілі не лишилося нічого теплого. Відтак видають тонку бабовняну куртку, не теплішу від літньої піжами, і такі самі штани. Температуру в приміщенні тримають не вище від 12 градусів за Цельсієм, а здебільшого нижче. Лише через день видають трохи гарячої баланди, а наступного дня знов доводиться жити на хлібі й воді. Такі дні Зеки називали «льотними». Ти такий легкий, що ось ось злетиш у небо. Організм дуже швидко слабне, голод і холод катують нестерпно, Через кілька днів ти вже змушений триматися за стіни, аби не впасти. А посидіти на пні? Дехто примудрявся дати спочинок ногам, тільки не я. Для мене потрібне якесь додаткове оперття. Виготовляючи з бетону оцей гарибно-пеньковий комплекс, ніби мали на увазі мене, аби дошкульніше мордувати інваліда війни. І дві щось схоже на низеньку призьбу, також із бетону. Гострий виступ, покритий сивим морозяним хутром. Але в мене немає сил. Лягаю на голу підлогу, кладу голову на призбу, плечима впираюся в промежузлий бетон. Так я робитиму і сьогодні, і завтра, по кілька годин на добу. Треба ж дати спочинок немолодим ногам і покаліченому хребтові. Сумно, мало не слізно дивиться на мене Мирослав Маринович. Відтак грюкає кулаком кормушку. Хтось був третій серед нас, але хто саме, не пам'ятаю Він, мабуть, не з політв'язнів, з попутників Що також брали участь в акції Хлопці вимагають, аби до мене прийшов лікар Лікар приходить Той самий, що лікував Нікіпєлова Мої друзі йому пояснюють Микола Данилович інвалід війни, в нього ушкоджений хребет Йому потрібне нормальне сидіння, бодай простенький стілець, але обов'язково зі спинкою Лікар зникає Натомість з'являється сам підполковник Федоров. Він оголошує через відчинену кормушку. Засуджений Руденко, ви знов підбурієте інших. Пояснюю, ви втратили право називатися інвалідом вітчизняної війни. Незабаром це буде оформлено документально. Підполковник люто грюкнув кормушкою і пішов геть. Ми всі спантеличені його дивовижною заявою. Як може інвалід втратити право на інвалідність? Тут безпомильні цілітелі Сумно іронізує Маринович Відтак вручає газету нашому Третьому співкамерникові І підштовхує його до дверей Аби той розгорнув і читав її в такій позі Щоб вона закривала вічко в дверях Через яке часом зазирає наглядач Сам швидко знімає куртку І тут виявляється таке На голих плечах Мариновича Припасовані штани Припасовані так, що матня і пояс Звисають на спину, покриваючи її повністю, а холосі акуратно лежать на грудях, створюючи своєрідний жилет Звичайно, це рятує мого друга від холоду, але як йому вдалося пронести цю рятівну одежину в карцер? Проте не час це обговорювати, Маринович чепоте мені на вухо, знімайте куртку, це вам допоможе «Я, звичайно, відмовляюся на мигах, проте Мирослав мене не слухає, стягує з мене куртку і примощує на плечі штани. А за мить, мов би нічого й не сталося, ми прибираємо невимушені пози». «Що він мав на увазі?» – тихо запитує Мирослав, коли казав про документальне оформлення. «Невже знімуть з вас фронтову інвалідність? Це ж злочин».